Välkommen till Fälbro, ett område där vi ser tydliga spår efter en tid då historien bokstavligen högst i sten på det vi kallar rymnhällar eller runstenar. Runristningar gjordes av flera skäl. Det förekommer att runstenar restes över personer som ännu var i livet, som ett monument över deras storhet. Men det vanligaste var att det ristades in till minne av en död släkting. Ristningarna i sten var ett sätt att fastställa släktskap och på så sätt säkra arvet. När du nu med blicken följer vägen bort till höger om den plats där du nu står kan du ännu idag se delar av den väg som på vikingatiden gick genom området. Vid sidan av vägen in till bäcken finns två berghällar med runristningar. dessa markerade gränsen mellan två ägor. Här i området har flera runstenar rest till minne av en av traktens stora män, Jarlabanke. På runstenen på andra sidan bron står det Inge fast lät resa stenen och göra bron efter Jarlabanke, sin fader, och Jorsunds son, och Kettilö lät resa stenen efter sin man. Öpir ristade. Här får vi alltså veta vilka som lät resa stenen och till och med vem som ristade in runorna till Jarlabankes hära. Stenen är placerad i närheten av de två runhällar som jag just berättade om, såväl i runhällarna som i Jarlabankes sten nämns byggandet av en bro. Det rör sig kanske om samma bro, men det var inte ett ovanligt i den här trakten att man lät bygga en bro till minne av de avlidna. Om du nu tittar åt andra hållet, till vänster ut med vägen, kan du på höjden se Fällbro gård en plats med förhistoriska anor. Förmodligen låg där redan på vikingatiden en gård. Till vänster om Skålhamra vägen, i höjd med gården, finns en mycket intressant runhäll. På den syns nämligen en bild av en man som håller ett föremål i sina händer. Med tanke på att denna sten ristade sin tid när kristendomen gjorde sitt intåg i vår del av världen ligger det nära till hans att tro att den avbildade figuren föreställer Kristus. Men säkert kan vi ju inte veta. Kanske är det istället den första avbildningen av en täbybo.